نمره غټ او کل اپلار زوی چې مسلمانې ازر او کله فل مسلمانې پیغمبري زوی غټ کاپر شي لکه څنګه د نور علي زوی غټ کاپره داد دا الله قدرتو ندی خواه داشت یو سره نمیشی پلار خسره نو زوی با مخمخا یا پلار خرابی نو زوی با مخمخا خرابی داد دا الله پر نظام که کار ملره داد دا الله نظام ده کل پلار یوشانده زوی بلشانده پلار یوشانده زوی بلشانده وترزقو من تشاور غیر حساب رزق کوي چا په یو غالي صاحب نه کئي کړه رزق ته حساب یې کنه موږ او تاسو وته غرق شوو دي الله رزق سره بي حساب راځي حساب چا سره نه کوي چې شپ قیامت جو وست امره دو تعهد ده ده اللہ دو عهدانیت پا دیه مسئلہ کتی یقین لری اللہم مالک الملک نو تا کافر سا دوسری مساتا لا یتا خزیل مومنونا نجنی سی مومنان کافران لڑا دوسطان غیر دو مومنانونا مومنانونا علاوہ کافران سر مسلمان دوسری نساتی موالات دزده من محبت توائی دزده محبت کول دا کافر سرادا سرے کفر دے موالات دا کفر ایتی عمر رسول اللہ علیہ وسلم این کنتم کہ تاسو تحبو نا کی دا اللہ پاک سرا کہ تاسو دا اللہ سا دستی لرے کنا فاتبعونی زمان ما پسی یو حبیبکم اللہ تاسر با اللہ دستی و ساتھی یو ویغفر لکم بخنب تاسرون کی ربناعون دوا واللہ غفور رحم اللہ پاک رو رب و نظار دے و رحم قون کے غفور رحم رحم قون کے آگا دا دا الله جل جلاله شمر مغفرت او محبت دا او تڑد محمد رسول الله پے اتباع پوری کده محمد رسول الله اتباع او سڑے قول او شل کی کولا نو الله بو سہ دوستیو معسیرت بنصیب کی او چہتا دا پیغمبر اتباع پچ نوینو نہ محبت دا الله شتا او نہ مغفرت دا الله شتا دے دا الله محبت دا الله مغفرت, مغفرت دا محمد رسول الله پچ گرے په طریقه کې د محمد رسول الله په تابعداري کې کې کل محمد رسول الله تابعداري دی وو کامیاب قامیاب بشید. او که چې ته په دغه لار لا نړې خیر جنس ته خیر دی, دی نشته نو مطلب دا شو نو د محبت میا یار قران خو خدای ټول مفسرین دغه الله اندی لیکل حافظ ابن تفسیر قرطبي مظهري ائمام رازي ټولو دا خبر کړی دا چې دا می ده سږې د محبت د الله دی چې اتباعو پیغمبر کده محمد رسول الله تعالی دی کولا په ارس کې فيه مقال و فعلا فيه مقال و فعلا د پیغمبر په قول او فعل نو ته ده الله دوسی الله بری او بخي چې دا د محمد رسول الله تعالی دی نه کولا من ادى محبه الله وخالف سنه رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذبه ما داري کوئی چا چ داوا کولا د الله سره دوستي او د محمد رسول الله د سنت مخالفت کولا نو فهو كذاب غدرجنده غدرجنده فقيت الله يكذبه د داريت تکذب کي دا الله کي تب داوي تسغي قرآن کي الله وئي چي ي فتبعوني تدش و زما فلا رضا جنت بتبرز سوما زن بسم تو قولوا انت والله من ادس بالله طب د حكمه دي عباد طريقه فانت والله تاصموا غاولوا يكنوا انو حق كافرون دي پربر اثر کتاب ان سپد نظر قول دا كفر دي ان الله لا يحب د زما ته روښیخه یو بل تک بدل درکوم بیا د روزو یو دلته کمزال کم کنه داسې یو سره ګیرخ رہی چې څېخ رہی ګیرخ رہی ته جې نیت باندې چې دا د ګیرې ګستاخی کوي د ګیرې توهین کوي فإِنَّ اللَّهَ لَا يُهَبُ الْكَافِرِينَ خدای په وای دا کافر زما نه جو خو یو ګیرخ رول دی یو گیری گستاخی کول دیونو که پر بریگا گیری خراون کی کپیر نده خو مجرم دی بناگار دی او چه کلیده محمد رسول اللہ اگا سنت توحین وکی توحین چه پرید اماند اگا گیره پرید اگا گیره من دانسانکتو شیشو تولو کتابنو کلیدی توحین دا مستحب آم کفر دی براغا توحین دا دا خو لا سنت نا چه واجب آم دی دا گیره چه دا و جد را به شوځي بیا تحقیق کو ازي دا خو اشارات دي کنه ولې لا کې تفصیل اشاره داخل پر دا دا اشاره کنه او چې کما کړی دا په لور نو سميږي ښه فائن الله لا د سنت استغفاز د سنت د کفر له د پیغمبر طریقه سپږ نظر کول دا د کفر دی ښا داش لله وان ته تز روح بهو آزا و ربی فی القیاسی او بدیرو وی قسم پا خدای تفاجیبه دوسی دو خدای در اللہ دوسی وی تاسیل الہ در اللہ پاو نافرمانیان کئی او انتا تو زیر حب و ازار دو محبتان کئی آزا و ربی قسم پا خدای داخل چکن جنو قیاس نلدی دی درشک پا باکی داخل بلکل نامنظور دی قیاس نمراسلی دلتای پسکی یار دا کم با کنا منظور دے دا عشق دا سخت جرم دے لو کان حبوکا صادقا لعتاته ان المحب لمن يحب متیرو کستا محبت ارسر رشتیا ہوئے تا بدالی اتعاد کروئے ولی دوست دوست منی منی دوست دوست خبر زگئے منی اللہ اکبر مجنون وی د دغه لیلا د کورو سپیرو وتر سپای توشي مجنون په منډه ورغه وی دا چې مجنون دا سپه ونیول په دې سترګو یو کول ک نو چا وی لیسه با دا ونی په د رسول الله یو شیل بای یو سړی هغه تپ سپک نظر کای نو د محمد رسول الله صلی الله چې ولقد امر على الديار ديار ليلى وقبل الزلج دار وزلج دار زل ليلى بو ستر دم او كلا كلا دغ ديوال كل دابل ديوال كل كره وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار زديق ديوالو نو نم يوني كره بلكي ديوالونو الله سنته پو دیرلوی احترام پسترگو باوتاووری علب اللہ پاک جنت ورکی اللہ باوتا بخنو کی او که دغا سی نوها نو سدم تبیع سر یارا جند قولاتیو اللہ و رسول اتعاد فی القول را حافظ این رحمت را فرمائی پر اعلام الموقعین کی اتعاد فی القول دی اتباع فی القول والشیل دوارو کی رئی پوشوئی گنا اتباع پسی کی را دی قول شیل دوارو کی اتعاد غالبا کله کله چاته شلفلون راځنو مڅه اتباع دروست اچو راغې اچو الله او رسول تابعداري دیو الله او پیغمبر او کئ دلته الله مرغشتا سوم نشتا ګول الله مر برابر چې پکل ځین کې او دلته چې قصره چاسه د دو اف د مجران سره ده هغه باندې الزام لګول پاره هغه چوکول پاره الله وې دا ګور یو اطاعت الله او رسول نه فإن تولوك مخوار ولا دي خلقو فإن فا الله لا أعوهم بالكافرين الله ننخوخي دغشان تعمل دو كافران يا كافر خداي نخوخين وز جواب تفسيري شروع ده مناظره وز بلتا ما شو جمالا نجمالا نخبره ويكنا تك تك ورقود يهود والنصر والا او سو تفسيري جوابنا إنا الله استفا آدما yakinan allah jalla shanu kore krey adamale sawatussalam nara muhammad ale sawatussalam nara nur ta nur zikr jala bader qoul allah de yarina nur bas qoulah eh da nad de yarina bas sab wiruna qoul nuzuga daz no sharam sammashu asl nu me sakanu wa ala ibrahim ad ibrahim ale sawatussalam qurani wa ala ibrahim ad ibrahim qurani ala alamin aqal zamana makhluqatu bandi ogorauta مصطفی خدا کیا در اسی؟ ابراهیم علیہ السلام دیکر کنور علیہ السلام دیکر والا امران امران کوران disciple در معمارات رívelی عق samb Rückرتی عقام چند کردی مانچن کردی نχو درitationsد خدا یایش گا اور در صندوق ا zipper چاکر بعد صرف مشکل کشا مشکل کش آن شایی کدر ضریعتن من باز در نسل و باز رو بازو علیہ السلام در چاکنر صرف نصر کرود در آ اذن علی الصلاۃ والسلام ها علی ابراہیم د کپ نو نسل کړي ابراہیم علی الصلاۃ والسلام مودن حضرت آدم شو چې د کیا نسل وینو خدای کې د نشي څه ها دا کېد نشي زوریاتن تا دی زوی د پلا تابع نه نه د زوی تابع کې نه چت تا سوري دلی چې پلا د زوی تابع ها وینه نه خل نه ها کله کله تا شی وی چې دشي بکسور کی دشي بکسور چې پلا د زوی تابع ستا یو زوی دی او ما شند جاری بابا بازار لا زما او دا غره ورما نا څا پچند نو غوږ دا ونی ستا بازار ته بي دي کنه وای هغه وي چودي پښتنو وردي الا یوز بالله الا یوز به ما شومان پخدا هم زرا وردي دا پخته کې او متل غلا خبره حضور راواز دی خو الله توګه ما شمانو خبره الله ازمه کید نه ورځي پرله قیامت کی براشي اغا نیمګړې بچي بې نیمګړې مور په لار باندې اننت تشکیل ورکړی او دغه چکم دې کنه د نیمګړې بچې با راپاس یې الله تبا پریا شروع کیه الله یا ماموسه جانن ته لږه یا ازمن مور په راتل دوا یا ماموسه څنګه یا نیم دوا چې واه او یا ازمن مور په راتل با الله او ايها السخت المراغ مربه ادخل ابويك الجنه ايها السخت المراغ مربه اي هغه نیمګړی بچیا اي نیمګړی ماشوبا دو خدای سره مقابله کوي نو نه با ځمورت لا دي دره ته خوشاله شي نو ماشومان خبره غوړې ته کوځنه اتره کوځنه ته تباتکو ورواته وای شي دا دغه کیسره پدې ما سره ماوي چې جوړه پلاټا به پلاټا چاته به ها زید پلا خلاص زوری ادم باز او الله يريد کلیم پوی از قاله امراته عمران او اس ویلو امراته د عمران خزی حنا بنت فاقوذ د عمران خزا و د او مریم مودا اده د عمران جربن لور حنا نور ده بی رببیا رب انی نذت ما نظر کړی لا کا استاد رضا او پاره استاد احمد خدمت عبادت د پاراست د بیت المقدس د خدمت لپاره ما بد از ما په ګیره کې چې څه بچی محرر آزاد کړی به د دنیا خدمتونو نا فتقبل منی الله قبول کز ما د عمل ان کان انت سميع وكنت یاور دن پوی بناب بن تفاقو زا او دا چې ګمننو داوی ده او عمران ابن ماسان ده دا چې ګمننو خزو فلمما وجد قشاششیوا چکل یواخی د دې ځای به دغه کېد زامن د دې حنڅنو زامن نو یو ورځ هو تبار تو دونی استنازه بري مرغي رالا خپل بچی لا پخله کیسه ور کوي نبي به حنازل نه الله تو کا دمر او پلا روز بچو دنه محبتي معلوم سی چې ماته ام ده خون پتوله گی اللہ دعا قبول کرده و شکنونو حمل ده بچی پیدا شو پیدا شو پیدا کی نو ده وقتی نو کلچ اگا پیشش چه وارا صخو وشتا پا خیرت گی حسن نو اللہ تا پا دعا وکڑا چه یا اللہ داستا در ازاد پراما چکنونو دین دو پرواقف کرده ده لاحور ده پیدا پرنا نه ست د الله د جند لپاره ما وقف کړي د لاهور د پټې لپاره نه بچیا وي نو د له یو کال ته ورسیږي د ټټېونو واجو پګړ کې واچي आवाज کوي بیا دا غره دا چا د کې نه وای تا لکه غره دا د غره ښه شهره خزده خو دومره زه رات کړي نه یا الله تقبل کزما د عمل یقینا فلمما وجدوا كل شيء وجدوا قالات قالت وين رب اني وجدوا ما قوزي كلا والله اعلم الله يقولا جديز قولوا وليس ذكرك الا نساء نوع قالك قالك بيبي محنه قلت له كلا نساء بشاند دد جني ما ولا بركدي والله يخانه الله پتا شوئي يا وليس ذكرك ذا كلام دحندا او وليس ذكرو ني الگ پشاند دد جني الگ بجاهات کي الگ به عبادت کي الگ به امامت کي جني ہاں جنہبا دا رامن دا دغه کو کو بشره دوستاسو نکونم چې ګنده نو خځلې ہا خځل د شه ازادین امر کولا ولی بل اسرائیل د یعقوب سره څنڅه کې دی او هغه پیغمبران چې د خځ میدان درایستلو د اوریاو چې د خځ میدان درایستلو او دلته په پختله شکایت کوي انی وجعتها انسا يا الله فوقاب ماخذ وجيني وديقولا الله وي دا خبره جي بي بحنا دو ديت تا اسفتا تا حسرت تا حزن دا والله اعلم بما وجعته الله دجي خبرنا خبر جي کنا او كلا تلا خبر سوئي خبر تا پر پڙهي کلام کي دا علم بلاغت کي چه خبر سوئي كلا فائدت الخبري د فائدت الخبري كلا دوار ني اش تحسرا نا استعمالي کي كلا فائدت الخبر. او کله تی لاجد فایده الخبر کلا کلا اسی تحسرا و تحزنا خبر کی علاقہ دا مثال طب تعقیس پیش کی و انی سمیتو مریم اما مسما نمودل کی هوست مریم دا الله جل شانہ بندگی کوم کی خزا مریم قنیزه خادمت الرب عابده دا من دغه لوغه چې څه یو مریم په مناره عابده سره دا کنا ما سره دا خادمت الرب دا معنا شو بیبی مریم ته قران کې درې درې کراته ذکر کوي قران څه کوي ذکر کوي د زنانو نن قران نه اخلي ولې د زنانو نو مفصل د مروه نام خلاف دي کنه خو الله جل شانو د بی مریم نوم ځګهسته یو خود دې شرافت دې زیاتو او حتی امام قرطبي امام ابن حزم ظاهری او ته پیغمبر وایي څه دا دا یو خپل نظر دی امام قرطبی او پیغمبر و اودانگی د واجبې امام ابن رحمت رحمۃ اللہ علیہ داوت توي پیغمبر و ويدا زګا نو ماخسته دوی انده د شان دا چې دا خدای دا ال ریاض بالله الله چې نه داوین زدا خدای خدای نه نه حضور مریم د مریام او مریم ساسو په لغت کې څه دا وې عابده او بندگی کوونکې کني زکه د الله جل شانو کني پوش. دا غبی مریم نه د چې د موسی صاحب خور دا بولاله وایې نورې زواځ په نا په ورور مځیله لا بې کا ته ستوي و زوریه ته د بچو د لپاره هم منا شیطان نه راځم دا شیطان نه تلښو نه الله کو ګدام د شیطان نه موسی تی بچی اودې چې کوم نسل بچی پیدا کیه غو د شیطانانو د سلطې نه الله اسکی خو دروم دې را بهتري دعا کړی امور دی د خدای دوستو ښه بعضوی چې پیغمبرو فلا ر فتقبلها ربها بقبول الحسن قبول اقرا دی مریم الله پاک وړې خپلې ک ل سرہ قبول دی توه اخسل یوشی سر در رضایتنا دی د توي توي وتا قبول توي قبول بل ر یو مرګری دنت نه اوس زبانه قبول قبول توي له قبول یوزله ما بوت نبی لوسه یو شاګر په کمر سر کې نمیرله مونسېګر څو په دې ځینې څو باندې مهاجر دی دا کمر سوي دی شي نمیرله مونسېګر زمون شاده متنبي کی نغزې او لفظاږي نو ماي قبوله اگر ازینو قبوله دې ته تاسو تلقين وې جنا کله چې استاد نو څوب ورکې په هالو نو غریب نيات کو سوي او استاد می خطا قبول پزې قبول پزې بیا دوباله نه شي قبول اغلط بروز بیا و قبوله سووله ها قبوله ما اله غلط کینو دا ما پاګلا قبول قبول هم سي دي قبول هم اغه نه قبول غلط قبول لیکو قبول لیدلتا ها قبول او منځل میه اترواړ او قبول او قبول او شی علاسبلی رضا نو قبول لخانه بقبول الحسن ارشیاله د زما داری کوي وان بتاو پاللاک الله تعالی تربيت الوالد بن حسن په تربيت کلی طریق سره نبات اسيږي زرغنولو ته وي مراد دې دلته دل څه لري الله ټګولو تربيت الوالد کوي وكفلازم وريواست دغې زكريا عليه السلام زكريا سم د ترو خاونو د ترو څو خاون د دې خزه چې مواشه بنت فاق او حنا بنت د ورته ويندي شوي حنا اش اش دوڑ چھو کویندے اور دا زکریا صاحب د بی مریم د ترخا ون جڑی گئی کلہما بس غاز ماری آواز ہستا کنا خسن وار تہ ولیو تہ چا خسن روخ تہ پچہ د چار روخ تہ زکریا علیہ السلام یو زسا تہ بلے زسا تہ مل عمران د تولب زر کو د تولو ولیو دو چھو کنا اور دا اللہ دی چھو دو دگے بچینہ اور داگے لور ده دا او هغه دنیا نه تللو او دا یتیمه پاره شوې ده نو په دا وخت هر چا دا ارمان او چې زو دا خدمت وکمان یو زبا احمد بل نظر بل نظر حضرت کریم صادالله ولد الخالته بمنزلاتل ال. ام خالاب محضه د مورګ نه نه د مور د شفقت او د غیر نک محروم شوانو د ثرو ته کې پریواتا د چا ته کې پریواتا د خپلی د مور د د پلار خور چې د پلا ترور سي د پلا خر سار د پلا دي قانون چې کوم ترول یا د عمر رحم لري لکه د مور خور چې سمر رحم لري زه که د مور خور به منزلا چل ام حديث کوي رضی الله تعالی تب منزلا چل ام هغه <مید> بس دغه روايستو اوزان کوټه جوړه دا ځان له بي مريم د او کله چې وزینو مبار خپل ورتای او چې کله راځي نو خپل کې او د دې تا طریقه خي او دارنګ او د عبادت طریقه چوخه وي <زكريا> علیہ <السلام> <کل> دخلا علی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کله ما دخل اروارې بچننوا ته له هداګي کو مہراب باندې زکریا علیہ الصلوۃ والسلام مہرابا ایواز خانی تا کړل تا ایواز زه ته بچننوا ته آل مہرابا مہراب منچرا کوم شي چې کو کنه دی تا مہراب falo وی دې ته اوس وی خدای خو په خو ځما کې نو حضرات څه شي کنه دخل کو د محراب چې ګمنن نو دا د دې کنه مڅه ما یو زړه تاسو ته ویلو چې یو بدعاتي یو لب بدعاته نه دی لري نو کنه دا په طریقه د وسایلو سره دی چې دې چې ګمنن صد کې نیمګړیانه راځي په دا واګه جوړ شنو دا څو ګناه نه دی ښه نو د محراب نوم راځه عزمان زیتا محراب وی اکرم موزین فی الملیس ایمان قبطوری وی دیتا محراب وی یا سید المجالیس یا مقدمها و اشربها اسماعی وی الغرفا بالخانه دیتا چه وی محراب دا عبادت دا پر ازال کمده جوڑه کرده وی دلتا بچنده وی داداو بلید وی داداوی پخاکی رزقن خوراک بولید او ریدو با دا جنت میوی راتری د جنت دا کم زی جنت میوی اړې میمی می پوړی کی او دوري میمی جمی کی کله نه وو تمیله وې بی مریم ته قال او ویلې بی مریم ته صلی الله علیه و سلم یا مریم او بی مریم ان نو لیکه داد کم زین تا ان نو لیک د کم زین نه ان یې د کم زین نه داو دلته بی مریم دانه چې ما د پیدا کړی کی خدای وې متصریفو وی. وې چې وویلې وې زپ پنہ پے رنگ کم کنا دیش بوے لے کنا دا دا نہ وئی ای ہا زو اگا چو وئی ہوا مین دل ان اللہ یرزقیکن اللہ رزق ورکئی مے شاشر پا جو غلی بغیر جو حساب بغیر تنگولنا تگینا کتاب شروع جو حضرت وہ سگند نو او مخه تاکي هوسته او ډوړې ته سام مخه د کي هوسته بیا چې د یو ډوړې بیا تری حساب یو 23 یو ډوړې خپل لید بیا بیا بیا حساب کړه ددا باغ باندې او کس هم تر سیا راځي کنا راځي د غیر حساب دونه جل الله پښتنګول نه کینسانلره د حساب یا به مسممې وی الله ورته کین تر داد الله کار دې چه کار دې ها د الله کار تسجو کرامت کرامت کرامت حق دی ها کرامت ولې څه دی حق دی کرامت دشي منسوسی کرامت او منسوسی ولیا به مریم سره منسوسی ولیا دا او کرامت او منسوسی دی او یو هم شیکان کرامت دی چې رضما سیبا ار ولیتا ها او کرامت اختیار هغه لور کوي علیمم بني کا استیاره مغلب ترینو دا کرامات خدای مشکام دا غدرا عقیدت دویم کرامات د متجلاو دا متجلا سوده سره کرامات نمونه کړی دي اهلی سنت والجماعت کرامات منی چونیارا کرامات منی قرآنی ثابتی احادیس نبوی صلی الله علیه و اولیاء او رحمان فرق امام ابن رحمۃ اللہ یو کتاب ده الف فرقان بین او رحمانی ولی شیطان دغی په دره مناسبه هغه بیا دا کراماتو ذکر کړي دا کرامات دا کرامات دا کراما ول مسلمان نشي دا وخت چې دا ټول د تجزیه کو چې ګوره دا کراماتو دا کراماتو دا کرامات ماشه ما ته شبیني چې خالق الله د کار منچوري و کنو معجزات یو کرامت دعوی روح دري سره چې او استدراج او ارسره شهر ده و چیزون امر خارقه لعادت دی نو کرامت ده اغا امرو که چکم ده ولی, ولی پر لاسکی اللہ کار او ده اغای ولی پر اختیار که و نوی اغا پوی گی و نجده کلکی یو کلکی گی خبر پنمولا شده کرامت ده ولی چره کرامت ده ولی حق ده خو ده ولی پر اختیار که نوی او نه ولی پوی گی چه ده کلکی دق وقتی زکریہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کئی، اونالکا پدی وقتی، اونالکا پدقضی کی، دعا دعاو که زکریہ صلی اللہ علیہ وسلم ربه اخپل ربتا پر رضیات دعا کئی، قال وی رب بی ربا هم نرائی کی مات ملد انگستا دو خان یو ولد محشوم دوی، طوی وطن چپاک وی معاہد وی، او استاد حکمونه او زم ما مونن کې وی انکاس سمیع ودعا یت نن ته قبلونه کې د دعا یې د دعا قبلونه ولاته یال الله زتا نام ویوار لکه څنګه چې بم ماریام ته ته بم موسی را کوله زکریا له سندا دعا وک څوک نډه ورو فنادۃ الملائکۃ بس دعوخه دوایا قبول کړه فنادت الملائکۃ اواز وکړه ته ملائکو ا دی ولادی شان لمس کوفل محراب په ځل رضای کې عبارت خانه کې مرادات چیغنی نو خلق وښتلې غوفت چې چا چوغتی کړه د پڅ سره او سره چا سره ار مراداتو تو ترغو بالصلوات مداري کوي مرادات وسره منظور سره کو اخواري ها دارنګه чыغمنه پدې کې دعا کوي دندي قزو الحاجات دې ان تو ما فتح الله وعلى دي حالتن سنيتن الا بي اتباع الاوامري و اخلاص الطاعتي ولزوم المحارب الله جل شربو چتا باندې کولوي کنه باندې پا کم چیزنو؟ یا خوب منزو که دشپیر اپا چیگا منزو که او دا چیزنو یا اتباد و پیغمبرو که اتباد و اوامیر او پتاچی اخلاسو که دشپیر چیزنو در محراب لازم و لزوم المحارب اتباد و اوامیر اخلاس علزم المحاريب د دې ځینو سره الله ستاسو چې کومه مصیبتونه تجربه ونڅیږئ د دې ولاد دې صلی په محراب یې عمر سومرو دا وخی بعض مفصلونه وي چې د دعا کولاته او کولو او قبل د نن څه شپښلی کول ترشیده له ووم چلېخ بعد د بشارت او زیره راغله له او څو وي د نبی کلو څو وي چې پینځه او ویاه کلو پرمر کې ودا واخی دا ان الله یبشرک الله جیره تعالی یا احیال اسلامانی یاحیا ته یاسو کې چې دا غز دچو دنه څوندو په ذکر ازکار سره یو هغه چې جوړسی مړی ا دغه جوړا نشا به دارود الله ته ازکار سره نوزره تاسو وای یاحیا وای یا یحیا او تاسو کې دی یعنی الله جل جلاله د دې یا دلت یحیی او تذکرې چی ژوند دې کړي ولله تو د دې ګورګانپ مینسکی بین عجوزی مو شیخا بین شیخ الماجوزا ته دې مرسته یا یحیی زه توي چی ژوند دې او مقصد د ذکرم ژوندې علمم ژوندې دا ټول ژوندې کنه سړی ته پام یاحیی مصادق دې رښتینی کون کې راغله کلمہ الله تعالی نشه راشي هغه څه دې شار اسلام دی یا د کتاب دی کلام کلام الله دی و سیدان اندغه یحیی الله صلوات و سلام و سیدان داوود کریمی حلیم بوی حکیم بوی فقيه بوی تقی بوی حسن خلق بوی شریف بوی او ارصوب بوی چې هغه ټول مرګونه فاوپی اول امام فی الخير حضرت سید وہی سید منا سردار اور سید منا ربی جوگر ابن جزیر رحمتہ اللہ علیہ دغا پوری شہنا حلیم دے کریم دے حکیم دے فقید دے تقید دے اور کہ امام فی کل خیر دے پہاڑ خیر کے امام یو چندر دیماں حصور که بمانا فائل شی دا داره منر مانا کون که در قل زان دیر بادونا اللذی لایق رب نیسا مال قدرتی اے حصر نفسه وانی المعاشی والشهوات دقا معنی شوار حصور تموانا حصور زان مانا کون که در یا حصور باز معنی که په معنی در مخصور سر دا معنی غلط دار امام خاصن رحمت اللہ علیه فرمائی دیچی در یحیال صلی اللہ و خضا مو باش او ماشمانا شوی دی و بچه هم شوی او صور وی چه نا, نا, نا کرے سرا دا خدرت مناده کرے او نا شوی خصور حصور اگر بلا معنی کئی کن صور وی اگر غلط معنی د در ساقیغمبران در شان سره سرا ده دا ذکر دلتا کہ حصور اللہ یقرب نیسا او خضا مکول دا او پتین کسو دا عبادتو او زنون پتین که خضا کول عبادت تے پلو شو وسا گندار خزبه او خر جنو بچرودین هغه زبا ګورای تزوج ول و دودا او زماتو مات کی چیزونو رهبانيت نشته په ما زماتو په دین کې نشتا پی لا رهبانيته فی الاسلامین دا رهبانيت رهبانيت نشته حق ان لی اهلک الک حقا ولی زوجک الک حقا ولی حقه ارشه تخلقه الحجم ورقه الله بدر عبادت كون چې دغه بنده و جوړيږي دغه یې حقستا د بدن حقستا د رب حقستا د علما حقسته ابو دردار ازره ابو سلمان فارسي من کس توا دسي او بلادری وا هغه یو ځله چې کومین لاړه کورتا در ابو دردار سره کورتا او سلمان فارسي راځه او خبره کوي کولي کولي نا زب فاس دي ته دوی چې زو فاس یې مسکیرا مز... ارمسکی زول مل باندې ما ما حق نشته جب جب شبهه لګې ما سره او زه کله نه راغلم اسلام الله صل الله تزوي زه کله نه تهاجود کوم کیه تری کوله کوله وې وسو دشه تاسو خپل مو شوبیا نیمه شوه جوې وسه پاسې دا په دې اوس وخت دی د تهاجود او یې صفاسو په شوګنا دا سلمان فارسي او بیا او تويلي ان لاهل کاله وليزوجك زو... لقا ولناسك لقا ولربك لقا حقن ولذعك لقا حقن من ما حق لذي خذ حق لذي الله حق لذي ستا بدن حق لذي فاجئ كلذي حق نحق کرو؟ آر حق ار حضر تب حق حق ورکه زمان تو دن کے، اسلام کی، محمد رسول الله پترقو پشريت شي رحبانیت نشته ده ژوند ته ازل نشینی ګوشل نشینی نشته او دا وو پدین کې دا جریزه زه غاسر شو ونبیه من الصالحین وې زه کله سمې را با انه یې کو نه له الله څنګه ما دا خبره چې استفهام کې تهجود وژن نه کوي چې الله بابا ایا کاوی چې څنګه تمام وو او ستنه نو سره سپاک سره کاو تر چې د رحمان تهجود کوم د هغه چې د الله په غوږ کې شپه وایي شپ د الله په غوږ کې وایي شپ د الله په غوږ کنا نو په دې باندې سره ځکه وایي د دې کې استفهام د پردې تعجب دی ان نو یا استفهام کوي د بیان د کیفیت پر استناب نه کیفیت کوي یا الله ما تو خیاجی د دې طریقه وسن غي د شه حالت کی بلکه چې لکه او کنه و به کوي او خځل بوم وکیفیت با سنن طریقہ با سنن الله تعالی ز کوم گنن چې یو خاص کوم کومې شوم کړه وې ان نه کنه یو غلم وقربل غنی کنه ما ترشره اکبرو براتو باندې چا که از ماخذ هم شانړه قله کزا لکا خبره دغه شیدا خو دغه قصې بایتا سو الله یا سلمای شاو الله کې چې څه کوی ولې پدي په حالت کې دل درد چې تل کیږي کژا دی کیا فضل الله مایه شو قالو لی رب اذا ليا مار طلو غځويونه ده په را чыګمینو شکریہ ډیر دا او یقین مریسې لید مزبوط شي خو شي یاچین ناص یاچین ازلی و خفش زیادشی کار وایا تو گس سان خدا ده چه خبری بنیش کولے دیور دی دلدی خل دنیا خبری مگر کوئی اشارات و سرا یاد و یاد اثر دی در و سبب بلاشی ولی قور باقی بیان ودان ناپاو بلاشی ولی قور ما خاموس اره ال کی متلب علا دوام خدای ذکر کار کوا درس تدریس کوا خاص شو و نا دغ زکر یال سم حاج چاپ رکڑے الله ما خدا نو پیران باران چاته مفتایدي الله زكريا صاحب زنه مختلف ها تیر باباونه باندې کاکا سره وبونه ووښله د چانه ووښته یو الله نه ربي هب ملدن کو ذريته طيبه انك سميع ود را جوچا کړه ولیدا غنه ماشي چې جنو پیرانو کنه اولياو کنه انبياو کنه او هي چاته چرندنه والے چاته يا الله وإذن قالت أغوث كي هو يلي مغاية مريم ويبي الله استفاكي أكنا الله تغرقل در إبادت در پار وطهره كي فاق رشغل ندر أغا ظاهرين ودارينباتين ودارينباتين ودر آتنا وستفاكي وغرقل نجوم فريطة در إبادت در پار الله نساء العالمين أخلا مخ... أخل زمانا في مغلقات وزنانه الله نساء العالمين كي يخمبر و, كتغنبال و... كتغنبال کہ پیغمبر یہو صحیح شان نشتا اللہ جسو الالمین دا دم سپن نسج قیامت پوری ټول مخلوقات باندې لڅور کړي زیر ادی فضلا درکړي بیا صحیح شان نشتا کہ پیغمبر نه نو بیا نو د حضرت عائشہ او د فاطمہ رضی الله عنها فضلا نلری کنه زکه دا کیروسه لګو چې پختنه زمانہ د زنانو کې تعالی الله فضلا در کاملان دي نه دي ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم بنت إمران وخدجة بنت قويلة وفاتما بنت محمد صلى الله عليه وسلم وفضل وعشاء لعصائر النساء كفض السريد والعصائر الطان فأبرا سمعي كنا وإذا خذي صديق الديو كامل ترشوئي وخذوكي كاملات صرفه بنت زجاج ذكر بريبا ما زم بنت زجاج كم يخذي يو دفران بنت مزاحم ایوه چی دین او بی مریمه او بلا چی دین زا فاتیمه را جنان ها او ایشه را جنان ها خدیجه تو کبرار جنان ها تو کاملاتو کده اصول مادود محصول زنان دی او صلوی که کاملان دیت دیمون در اپکوون نیک پشه دو بار شوی در اید مسجدن کنون نیک بار شوی دا وستفال کلان سال عالمین یا مریم و ایبی مریم اقنطی لرب کی تابداری کوا عبادت یاو اللہ کوا ودری دیو اللہ تا منن دیو اللہ تا اخلاص سير دیو اللہ کوا نودا کو نو چگے کنا پرے چلون مانو سرا راضی خا یو بیمن عبادت راضی تول قیام ما سرا راضی دار کی اخلاص ما سرا راضی تواد ما سرا راضی نودا شیشو نودا بی مریم تا اللہ وی اوکل دی ربی واشدی اوسا بی مریم چ دینو تبی خبر مت وځي دي سجدا وکا او بي مريم چا ته سجدا کوي الله تا نو سوچي الله ته سجدا خو دې کېدل شي رکو الله توکا نو چاتو کا تا علاوه چاسره چې څو رکو کوي سوچي مسکه مسکونو سر بنځو کا پېجام سر څو کا بنځو سر امام ابن قیم پا تفسیر و قیم کی دا وقیل دا خبر زکر سجده مراتی نموز زیگه رکو مراتی نموز زیگه دا جوز مراتی نکل دا مشایر کلاش زیگه دا شو نو پا منزکی چی رکو ماشیی که سجده سجدو ته کیم مخي او پکار دای دا روکو مخي او سجدا روز ته ذکر کوي دا سجدا ولي مخي ذکر کړ د دوشكال را دي واسجدي ور قای ما راکین دای دو جوابو دي ابن قین سے بسلی جو ادا کړي واسجدي زال نمصکوا ور قای ما راکین پجام سره مصکوا دا توجید دا زنه وو ولي مخي ذکر کړ زکه ذکر کوي چرته زنه سدي so <تصفيق> <تصفيق> لا تنعيم الله هي الله ده الله وينجي ده ده الله وينجي زمانا ده الله وينجي ديكن دي دا جكلا وي خزا وي تاتا زوماد لازم اترولا زوماد لازم لا تنعمن من كوليه دشت من من كوا سو so <تصفيق> <تصفيق> كوا برا صحيح حديث لقدا بودا الله هي الله وينجي من ما كوا ت شومات تلونا كيتد دا ويل جوماد لازم هو بيوت النخير لهنا پدې ځای خازو کول کې موږ کول ثواب دی لري ترغیب ورکو چې خازو جماعت دويږي حساب په حساب صاحب کوڅه دې دې دا نو وله کومال لزي مانا کوه خو دي شي وله ته مړې جبني مانا کوي مانا پړي خبره باندې او ترې بهات باور کوي چې صاحب دې کور کې ډېر دي نو ځکه دلته کې واس دې موس کو ځان ذکر ته واس دې سجدا وکه ای ځان موس کو که چې ته جمعہ کې نو ور کوي ماز راځي په جمعہ سره موس کو لشي ور کوي ماز من خزو جامع رواد داو کنه دا پرون یو عجیس امان تا پوزو گا نخزو جامع رواد داو کنه دا ولی ندا پا کور که چکم دن خزی را جامع کیه گی پیوزه کی او موندی کهی او جامعات تا دهم کهی اعظمه صاحبه دا امام اعظم صاحبه امام اعظمه امام اعظمه امام اگا کم امام چه دن اگا با کندو که از راید پا منس کی سب سپمه شي وراړي الله اکبر بکه وخت ته ته کیږي با او مقصد نوږي او د خزو ته جماعت طریقه دغه دغه د سړیو ته خزو په مسي بلتون راشې کنا د خزو ته جماعت کې کومه کیږي با سپمنه فسړی به شاده نوږي چې نه چې کنا په سبمنه کې د خزو سبمنه کې د خزو اتره ته شاده اوږي نه نه نه ستا به موږ نه کیږي و ستا موږ بیا نه کیږي ها د خزو سره وږي یاخد نشا توجید نو موځی ونه شو ولی انته د قران د پیغمبر حدیث هغه کوم حکم چې د یک کوم چې ثابت په طرف فرزیه ته ناګه تا امر پر ستر چینو مسلم واخره انهه الله پیغمبر رسالت او درځه ته ما کې ته ودره مزک استا نمسخط دغه دا ځینې دې وینئ دا شریف مختصر ضرورت او ضرورت ته اغه کی کی کی غنونو سره از ضرورت طبيعول نظر ارته هیڅ انتیاز گونجه هیڅ نشته رسنه خلاصو او کینو ذالک منان بالغې ددا واقعات د غیب دي و ما كنت لدین نه تعال تکی ازل قنا غوا کی جو غرزول دی خپل کلامونه چې کمی او زمواري واه د بی مریمه انې تا غوصي ابو سرا ازیا قصیمون کړه چې ابو جگړی کوونی 40 چې ز بوزما 40 ز بوزما 40 ز بوزما په دې کې وَعِذْ خَالَدِ الْمَلَائِكَةُ اور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ماریوئے بیماریم اللہ بشرو کہ اللہ تعالی ذیرا دک کئ کلمہ دین پیو فیصل سره کلمہ مناسبی اشارہ اسلام دے رسال اسلام ته کلمہ ولی وئی ته یا ہو کن فیکون پیدا شید زگو ته کلمہ وئی ایا چدی نو دی بده کلمہ توحید خدمت کئ زگو ته کلمہ وئی ایا تو خوا نہیں چکو پیغمبران ته اللہ ذیرا ور کلو چھو پیغمبر نا اسمون بدگی مشهوری بیانگی تقریبان شباب پوری خوب بہترین وجداد مسیح وی مبارک تا مسیح تو تا ہوئی مبارک مسیح مانا مبارک یا mm. مسیح مانا مجاہد یا مسیح مانا e, da da gar zindak. Gar zindak. Ja dhowada, اے کسیر و سیاحا دا اللہ دا دند پارا گر زندگ گر زندگ دیر بیان دعوت و تبلیغ دا پارا دیر گر زندگ زگو تا سوئی یو مسیح الہدایت تے جو مسیح زلالت کے مسلم شریف کی مسیح زلالت داسو گے دجال دے خر دجال خر دجال خر دجال اگے مسیح زلالت او اگے مسیح ویلے شولے ال مسیح الدجال او دا عشاء سان مسیح ال ہدایت و نور باجی مسیح تو مسیح مانوے مبارک مسیمانو دل در زندون کے مسیمانو دا چه ایبلیس تر لاز لگون نہ بشوی دے مسیو دا مانو چکم بیمان من جلس دا کہ اللہ پاکہ کہے زکو تمشوی عیسی دا اصلی نوندے ابن مریم دی مریم زوی دے وجیحان مخور دے او دنیا کے اللہ دی مقام شان ور کڑے دنیا کے او معاشرات شو وا مینل مقربینا او ہیز دکڑے شی خلق نہ وئی اللہ تان دربار تو دی دے دا دوبرے چھ زونے چھ چائے کی نہ خدا دا خو خدای کې د لېشي کنه دا غي طابت بني زکر کوي او مسیح دې د بیماريام زويده وجيحان الله ولې مقاوي کړې ده او په هغه کې به الله په تل زکرې کړې مخرب وي مقرب نه نه مقرب دي مقرب څه معنا بولڅه دي الله په هغه زکرې ځانتا ويقلم الناس خبري بقید خلق سرا في المهدي زنګوکی فلمه دی په زه د مور کې زنګو نوو کنه چې د نوو مریم دومره جوړه نو چې زنګو جوړه کړو یې خو زه کې د مراد چې حالت رضا ده زیګ د مراد چې نا موشوم تو په موشوم تو کې باته گئی خبره خبرې حالت رضا کې تفسیر مذهبی مانا کې راځي رانا بغيک چې خبرې کوي او سره پکه لنه قصبینې ګيره بچونکو خبرې کوي کا کوه لځه باندې خبرې کوي اشاره دی دا چې به انقلابات راځي ما ته سمستوي چې توه انقلاب څه لري ماشوم چې دنیا کې هم دغه انقلاباتي خو چې ماشوم دی خبرې په ماشوم توګه وکولای شي اوبیا بچنه مدابه ترقې کوي چې کله کله د براشي یو بیا به بډا شي بیا به مري چې باغه باندې اهلا دیم مقصد داړې سلمہ دي مریم تته صلی الله تعالی او دی مریم ما څخه پوغیغه وله خلک به بندامی تا چې کله ته به بندامه کړی خلکو نو استاد حفاظت د پالاستا او تشفیری لپاره نو زوباستاد عاشون زېبا دا به ګویا نشي او ښا سفای بځی کوي سلمہ دي تسلی الله ورته جواب بځی کوي په خپل کنا استاد سفای وسو دا د عیبتی او سره مریم کې مستحکم ژوند ورته سپېڅلې کړ وکړه او من الصالحین د مریم تعجب کی پرواته چې یا الله په غدا سنړه قالا توې له دې مریم زبېره باندې کورنسو بشیز مار طال ولاد او الناس <سؤال> نه لګیدل <سؤال> انسان نف طریقه د نکاسره نه په طریقه د سپار سره قالو کذالک الله خبر اجدا شنددا الله يخلق الله فیلو چې څه خوښیب کله چې قضاوت وکړي کله فیصله وکړي او کاله راځي کنه هغه د كونشا هغه به شوی او یې علمهم کتاب او الحکما خودنه وقت الله جن مشانو هغه تا چا ویلې چې ماده لوګا له ز زنګو ته وایي ماده فرشتو وایي او په خدا ده چې کنه ماشوم چې سم لوی خلق کنه نو لانج اتصوه غوڑای کانا اگه ده پاسه چکم ده نو تری باشی ده کتا په کلام عرب کی چووی؟ مهد وی اوه نشی مهد مانا سلی؟ مهد فرش نو ده لازمی مانا من کو زمگوزه کده ماشون ده پادهود که دوزه چی؟ دانگا زمگویی نو ولی په بزرگی سوگنس مغیاشنه چه اونر غری یاد کنن ونولی یاد بزرگ جلده نشوگو